Större delen av dagens program kommer att behandla partiets tre dagars riksdagsmöte som hölls i Karlstad förra veckoslutet. Men jag tänkte inleda med något om partiets aktiviteter i Huddinge den senaste tiden. Mandatperiodens största kommunala fråga har varit om den östra kommundelen, Trångsunds församling, skulle bryta sig ur Huddinge och bilda en egen kommun. Bakgrunden är att den här delen är geografiskt lite åtskild från övriga Huddinge genom ett större naturområde och en del av invånarna har därför inte känt någon egentlig samhörighet med övriga kommunen och kanske missgynnade. mandatställningen i kommunfullmäktige är av intresse i sammanhanget. Det är så att Moderaterna har 18 mandat, Folkpartiet 6, Kristdemokraterna 4. När det Centerpartiet så fick de inte ihop tillräckligt med röster i förra valet för att få något mandat. Så Alliansen fick då totalt 28 av fullmäktiges 61 mandat. Vänsterblocket fick ihop 25 mandat. Sosarna 19. Vänstern och Miljöpartiet fick vardera 3. Av övriga partier så fick lokala Drevikenpartiet 4. Huddingepartiet som är ett slags bojligt miljöparti fick 2 och Sverigedemokraterna fick två mandat då för att kunna bilda majoritet och ta makten i kommunfullmäktige så valde allianspartiet att ta med det lokala Drevikenpartiet som var sitt största stöd då i den östra kommundelen och fick då ihop 32 mandat mot den samlade oppositionens 29 Drevikenpartiet har ju egentligen varit ett enfrågeparti för en kommundelning och nu tvingar man allianspartierna att gå med på att den östra kommundelen och endast den skulle få folkomrösta om en eventuell kommundelning. I övriga delar av kommunen skulle några tusen röstberättigade få delta i en opinionsundersökning. Och det här är ju ett exempel att visa på vilket inflytande vågmästarpartier kan ha för kommunala beslut. Och det kan ju verkligen vara intressant att notera för framtiden. När det gäller Huddinge så är det Lenets befolkningsmässigt näst största kommun, då två efter Stockholms stad, med över 90 000 invånare i dagsläget. Den östra delen har drygt 20 000 invånare. Av fullmäktiges nio partier så var det endast revikenpartiet som var för kommundelning. Ett parti, Kristdemokraterna, valde att ej ta ställning, men medan övriga partier var emot kommundelning. När det gäller Sverigedemokraterna så var vår inställning att säga nej till kommundelning baserat på flera orsaker. Främst på grund av ökade kostnader på åtminstone 50 miljoner årligen under överskådlig tid. Vara då större delen faktiskt skulle falla på den nya kommunen. Och det är egentligen utan några som vi kunde se fördelar för så i det här fallet den nya kommunen. Ett annat avgörande skäl för utställningstagande var att den nya kommunen i så fall skulle med endast 11 av Huddinges yta övertas skånska Bule ställning som landets näst minsta kommun till ytan, även om den befolkningsmässigt är normalspor. Landets minsta kommun faktiskt är ju Sundbyberg Då till ytan. Vårt fullständiga ställningstagande fanns publicerat i kommunens informationstidning, vårt Huddinge. Vi har också lagt ut det på vår lokala hemsida som har adressen www.sverigdemokraterna.se-huddinge. Vi deltog den 12 april i likhet med övriga fullmäktige partier med ett informationsbord i Skogås innecentrum och i den paneldebatt som följde på den uppbyggda scenen i centrumet. Det var mycket folk som hade kommit dit. Och det berodde nog bara delvis på intresset för de politiska partierna och den eventuella kommundelningen som för aldrig var hyfsat stort. Men som extra dagplåster så hade kommunen engagerat barnfavoriten Benjamin Wahlgren Och även Charlotte Perelli var där. Hon skänkte bland annat sitt vinnande bidrag från senaste Melodifestivalen. Vi deltog dessutom i en annan paneldebatt och den var i Trångsund, anordnad av de synskadades riksförbund i Huddinge. För att öka intresset för folkomröstningen så tog kommunen ett nytt grepp genom att öppna vad man kallade en webbdialog på nätet. Det var dels en frågepanel där intresserad allmänhet kunde ställa frågor till partierna i kommunfullmäktige med svar som publicerades på nätet inom några dagar. Dels så kunde man chatta med representanter från varje parti, tre partier åt gången under två timmar veckan före folkomröstningen- man kan väl se det hela som ett intressant och jag tycker lyckat försök som säkerligen kommer att följas upp vid kommande val. Men personligen hade jag väl önskat ett större intresse för, från väljarna. Resultatet av folkomröstningen den 20 april blev en stor framgång för nejsidan. Då endast 40% av de röstade, röstade ja och 59% röstade nej. När det gäller valdeltagandet så blev det över 50%, närmare bestämt 52,6%. Ett eventuellt lågt valdeltagande var egentligen SDs största invändning mot hela folkomröstningsförfarandet. Vi befarade att ja-sidans anhängare skulle ta sig till vallokalen i mycket större omfattning och därmed skulle orsaka en skev och att ett litet antal väljare skulle avgöra en fråga som egentligen skulle påverka alla invånare i hela Huddinge kommun. Vi hade tidigt framfört att vid ett vålddeltagande under 50% ansåg vi att kommunen inte skulle gå vidare till regeringen med begäran om kommundelning oavsett utfallet. Nu blev det över 50% valdeltagande och en överväldigande majoritet emot en kommundelning. Vilket säkert gör att den här frågan är politiskt död för lång tid framöver. I övriga Huddinge visade Open News-undersökningen få ett starkt stöd för nej till kommundelning. Där var det 72% nej och endast 15% ja. Så helgen efter den här folkomröstningen så var det dags för de årligen återkommande Huddingedagarna. Där olika organisationer och företag samt kommunala verksamheter hade sina informationsbord i Huddinge centrum. Alla fullmäktighetspartier, utom drevikin fanns på plats. Intresset för de politiska partierna var väl inte så överväldigande så här under ett mellanvalsår. Men det var i alla fall för vår del trevligt att träffa väljare och våra nya medlemmar som stannade till vid vårt bord. Och dessutom så var det så att de som olika skäl inte stannade till, de noterade i alla fall säkert vår närvaro där. Huddingedagens största dragplåster, det var väl inte politikerna utan snarare sångaren Staffan Hellstrand. Han är från Huddinge och närmare bestämt Skogås. Eh, vi har spelat honom tidigare här av det dock icke jag. Men jag tänkte avsluta det här Huddingenslaget med ett stycke av just Staffan Hellstrand. Och eftersom det är sonens skiva som han fått låna så har han fått välja och kan ha valt ut någonting som heter Lilla Fågelblå. Ja, det var Staffan Hellstrand på Radio SD. Nu tänkte jag övergå till att behandla riksårsmötet, det som alltså i Karlstad, den andra till 4 maj. Mediebordet var mycket omfattande och det kan till och med ha varit det mest intensiva i partiets historia. Och jag skulle vilja påstå att det totalt sett var ett mer seriös bevakning än tidigare, även om de vanliga vinklingarna fanns kvar allt för ofta, skulle jag säga. Jag har haft begränsad tillgång till mediaflödet, men jag ska ta upp lite av det jag har stött på. Börja med Expressen 1 maj så ägnar man fyra helsidor åt SD. Ett uppslag domineras av rubriken Trotsar partiet. Där gör man stor sak av ett fåtal av SD:s representanter i olika kommunfullmäktige, inte röstat emot flyktingmottagande. På det uppslaget så finns några fina bilder. Dels en parad står det Sverigedemokraternas maj majtåg i Perstorp. 2004. sen ser vi Jimmy Åkesson bildtext nej till moské sd Jimmy Åkesson i Göteborg i mars och där ser vi på två affischer nej till moské vid Ramberget sen har man en, ett klistermärke då står det tydligt budskap och då har man valt ut ett klistermärke från 1988 som man är ju väldigt aktuell då när det gäller vissa saker Sen har vi en eh, mycket stor bild då på samma uppslag. På Det står återförenade. En pappa då från Irak som återförenas med sin familj i Markaryd. Och så står det att det är en kommun där ästerpolitiker röstat ja till nya flyktingar. Eh, jag ska ta lite ur texten. Man hänvisar eh, inte partiets invandringspolitiska program som antogs på riksdagsmötet i maj förra året. Så här står det riktlinjerna. Tills dess att en Sverigedemokratisk invandringspolitik implementerats på riksnivå ska partiets representanter i landets kommunfullmäktigeförsamlingar motsätta sig kommunala avtal angående integrationsmottagning. Och eh, det finns också ett uttalande av Björn Söder, partisekreterare. Vi accepterar inte att man går emot partiets linje i kärnfrågorna, säger han. Han hävdar själv att Sverigedemokraterna har haft ett indirekt inflytande i debatten om flyktingfrågorna. I hans egen hemstad Helsingborg har mycket riktigt avtalet med Migrationsverket sagts upp. Jag läser lite ytterligare här. Ute i kommunerna finns åtskilda exempel på SD politiker som försökt väcka uppmärksamhet med åtskilliga tillspetsade utspel i flyktingfrågorna. Krav på kyrklig skolavslutning dyker ofta upp, liksom kraven på folkomröstningar och flyktingmottagandet. Språktest för invandrare och förbud mot burkar och nikav i skolan. Vi tycker ju inte jag att det här är så speciellt tillspetsade utspel utan ganska självklara. Ja, Nästa uppslag kan vi gå till. Och då har vi en stor bild på vår partiledare med en svensk flagga och en stor rubrik. sd har tappat kontrollen. Och det här det stämmer ju inte alls. Partiets ledare har väl aldrig under mina nära 15 år som medlem varit så stark och haft sån kontroll över partiet som Jimmy Åkesson har idag. Och hans inriktning när det gäller partiets politik och framtoning är idag knappast på allvar ifrågasatt av någon inom partiet. De här två sidorna då med bilden på Åkesson, de behandlar de så kallade avhopp som SD har haft inom kommunpolitiken. I en mindre rubrik så står så här. Åkesson om kaoset. Det får vi ordna upp till nästa val. Eh, jag tycker väl att det finns ingen anledning att förtiga att de oanat stora framgångarna vid förra kommunalvalet gjorde att de seriösa kandidaterna inte räckte till att besätta de mandat väljarna röstade fram mot SD. Men vi kommer att vara bättre förberedda inför kommande val. Och med tanke på tillströmningen av möjliga kandidater så lär våra kommunlistor vara så starka att även är mycket stora framgångar nästa val så ska vi kunna förhindra att problemen uppkommer igen. I texten så finns några uttalanden av, som det står, S-politikerna om avhoppen. Det ska i vara SD-politiker. Jag ska ta några av de här uttalandena. Adam Martin, den han säger så här. På varje möte är det någon person från något parti som hoppar av. Det är inget ovanligt att folk lämnar politiken. Jens Pettersson, Justanas Berg, Han har gjort följande uttalande tydligen. Alla partier har problem med att fylla listorna. Vi växer lite för fort. Jolanta Gren i Sölvesborg. Det är av rädsla för att man blir bemött på orättvist sätt. Det är hennes förklaring och Karlsson i Färgelanda. Sitter man ensam i en liten kommun kan det vara fruktansvärt jobbigt. Tor Alf Alfson i Kalmar. De har krossat rutor i min lägenhet tre gånger och beställt sex prylar på internet i mitt namn. Sen har vi Anders Kampel bålänge. Folk är inte beredda på vad kommunpolitik handlar om. Många tror det är guld och gröna skogar men det är hårt arbete och man får inget tack för det man gör. Det var vad som stod här i Expressen. Jag ska ta och fortsätta med Aftonbladet, 2 maj. Där var det en helsida med en stor rubrik. 10 av männen väljer SD, står det. En bild på mars mot framtiden, det är en demonstration. Jag kan inte avgöra vilken det är, men texten är så här. Nu tänker Sverigedemokraterna raga röster. Fokus ligger på Stockholm och Västra Götaland. Det är ett parti för en missnöjd arbetarklass som längtar tillbaka till den gamla fina socialdemokratiska välfärdsstaten, säger statsvetaren Anders Sannerstedt. Och, ja, vi kanske inte behöver gå in så mycket på det här. Jag konstaterade att det var nästan sida i Aftonbladet. Om vi går till DN den 2 maj så fanns det två artiklar om SD. Någon som heter Ragnar Ros, han skriver under rubriken En är tid att hejda Åkesson. Han skriver alltså här Den grumliga sverigedemokratiska brygden är kokad på klassisk populism, unken, nationalism och illaluktande främlingsfientlighet. Och med det så tycker jag att han sänker sig till nivå som det inte egentligen finns anledning att kommentera. Däremot ska jag citera lite till då. Jimmy Åkessons chans att lycka ska inte underskattas. Sverigedemokraterna har stärkt sina finansiella muskler. Det finns bara ett sätt att stoppa Åkesson. Det är att ta honom på allvar. Ignorans leder endast till önskat martyrskap och att partiet ostört kan fortsätta att sprida sina fördomar. Sverigedemokraterna ska synas hårt i sömmarna och övriga partier ska aktivt bemöta deras företrädare. Och det här är ju ingenting som gör oss speciellt eh, oroliga eftersom samhällsutvecklingen talar definitivt för SD. Och för varje dag så tycker jag att det blir allt tydligare för allt fler medborgare och allt fler tar bort skygglapparna och får klart för sig att vi demokraterna är det enda politiska alternativet till den här utvecklingen. Och det är en utveckling i mångkulturell riktning som egentligen väldigt få önskar sig. Då ska jag gå över till nästa artikel från den 2 maj i DN. Och eh, den har rubriken Petad kräver mer demokrati. Och det är en person från Småland som lite uteslutning till partiet av fel som jag inte närmare känner till. Då. Som, han får komma till tal så han menar att toppstyrning och diktaturfasoner präglar demokraterna. Och att partiledningen inte tål kritik. och Han hänvisar till det stora inflytande av partiets politik som representanter från Skåne och Blekinge har. Och jag kan väl tycka att som stockholmare så skulle man ju önska sig ett större inflytande över partiets agerande. Men nu är det faktiskt så att det är antalet medlemmar i de olika distrikten som avgör vilket inflytande man kan få inom partiet. Just genom att det avgör antal ombud och röststyrkan på årsmöten. Och det är ju så att i alla partier så har partiledningen fått mandat att driva den linje som man anser bäst gynna partiet. Och det måste man ju i demokratisk anda acceptera. Ja, vidare så står det i artikeln lite om så kallade småpartier. Jag ska ta det. Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill nu att den pågående grundlagsutredningen föreslår en rad åtgärder som skulle försvåra för småpartier som Sverigedemokraterna. Bland annat vill SKL att partierna ska tvingas förhandsregistrera sina kandidater. Och eh, jag kan ju tycka att man är lite sent ute. För att när vi kommer till valet så har vi nog säkert lämnat den här kategorin små partier. Om man inte vill karaktärisera fem av riksdagspartierna som små partier. Och det kanske man aktar sig för. Eh, det finns en liten guide också här, kallar man det för, med rubriken Sverigedemokraterna siktar på riksdagen och EU-mandat. Jag ska ta några delar här ur texten. Sverigedemokraterna siktar på riksdagen 2010. På vägen dit ser de 2009 års val till EU-parlamentet som en språngbreda. Då fredag samlas runt 250 Sverigedemokrater till riksdagsmöte i Karlstad. Partiledaren Jimmy Åkessons uttalande ambition är att SD med sin kulturkonservativa nationalromantik sin islamofobi och förrämningsfientliga retorik fick de med också här, noterade Men också med hjälp av en breddning av partiprogrammet. Då är ambitionen att SD ska bli Sveriges fjärde största parti. Vägen dit ska för det skånecentrerade partiet gå vidare via hårdare satsningar i Stockholm och Göteborg. För att kunna fortsätta fiska röster bland socialdemokratiska kärntrupper, trupper, skriver man här, förändrar sd i vår sitt arbetsmarknadspolitiska program. Och det tycker jag personligen är väldigt bra. Eh, vidare står det valet till EU-parlamentet nästa vår. Kan också ge partiet en skjuts. Misslyckas övriga partier som som att mobilisera sina väljare. Kan ett hårdsatsande EU-negativt SD knipa både ett och två mandat. Jaha, då har jag tagit lite av det jag hittat eh, som har skrivits före mötet. Och nu är det legat gå... Det själva riksårsmötet. Mötets första dag upptogs främst av valen till partistyrelsen. Där valberedningens förslag antogs utan motkandidater. kandidater. Den nya styrelsen fick följande utseende. och Jag drar den lite snabbt här. Då ordförande Jimmy Åkesson, vice partiordförande Jonas Åkerlund här från Stockholm- Andre vice ordförande det är Anna Hagvall. Hon är numera bosatt i Dalarna. Tidigare bodde ju hon i TV. Björn Söder är partisekreterare och försvarspolitiskt talesman. Han är ju en riktig skåning. Per Björklund är från Karlskrona. Han är partikassör, arbetsmarknadspolitiskt talesman, energipolitisk talesman. Mattias Karlsson, ytterligare en skåning, familjepolitiskt talesman och invandringspolitisk talesman. Vi har Rickard Jonsson från Karlskrona, ledamot och skolpolitiskt talesman. Sen har vi Margareta Sandstedt från Gävle, Lars Issovara, Skellefteå, Tony Wiklander. Han är från Skåne. De är valda som ledamöter. Vi har en ny ledamot från numera Järfälla, det är Katarina Bengtsdotter. David Long, ledamot och ekonomipolitiskt talesman. Han är också här från Stockholm. Sen har vi Erik Almqvist, SD-ordförande, som har en plats i partistyrelsen. Han är numera bosatt i Lund. Supplianger, Sven-Olof Selström från Jämtland. Per-Olof Olsén från Värmland. Jonas Galin, Sundsvall. Yngve Johansson, tidigare ordinarie, numera suppliang. Han är från Värmland. David Kronlid, han är från Örebro län. Och Karina Härstedt som är från Landskrona. Det är den styrelse som ska föra partiet framåt under det kommande året. Till valberedning så valdes sju personer. Och det blev Jens Leandersson, Klippan, Linus Bylund från Stockholm, Martin Karlsson, Eslöv, P.O. Eiderhall och Rissehamn, Runar Filper, Sunne, Roger Hedlund Gävle och Mikael Jansson, vår tidigare partiledare, numera från Göteborg. Ja, jag ska faktiskt ta en pausmelodi här nu. Och då blir det att välja några melodier från slagerkavalkaden igen. Och det borde nu ha varit nummer 13. Men det får trots allt bli den senaste nummer 15. Och övriga återkommer jag till. Den här cdn med inspelningar från 1956 och 1957, det vill säga 78-varvarnas svanesång, har titeln Handklaver och kärlek. Och den första melodin, det får bli just den, Handklaver och kärlek, med Bibi Nyström. Originalet är franskt, Le Piano du Por. Ja, det här är Radio SD. Jag tänkte fortsätta med riksvårdsmötet. Och när jag är lördagen så går jag... ...till sd hemsida. Och där står följande, jag tänkte se upp större delen av texten. På riksårsmötets andra dag, lördagen, var det dags att ta ställning till en rad förslag från styrelsen... ...och några av de många motionerna från medlemmarna. Men höjdpunkten förde många talen av partiordföranden, partisekreteraren och SD-ordföranden. Dessa låg insprängda mellan långa och ingående debatter om stadgändringar med mera. När förhandlingen återupptogs klockan nio på morgonen redogjorde först partiordförande Jimmy Åkesson för den preliminära kampanjbudget som partiledningen har upprättat för perioden fram till 2010. Den omfattar sammanlagt 20 miljoner kronor och tyngdpunkten ligger helt på valrörelsen 2010. Stora summor kommer att satsas på postutskick. Om allt går väl kommer nästan alla hushåll i landet att få två försändelser från Sverigedemokraterna. När det sedan blev dags för Jimmy Åkesson att hålla sitt partiordförandetal till medlemmarna om den församlade pressen tog han bland annat upp vikten av att partiets arbetsmarknadspolitik utvecklas. Vem ska försvara den svenska modellen om inte vi gör det? Ingen. Jimmy Åkesson tog sedan upp de senaste försämringarna som den regeringen har genomfört inom invandringspolitiken, bland annat en fortsatt hård vridning av samhället i muslimsk riktning. Men det var när han kom in på den äldre i Sverige som känslorna blev verkligt starka. Äldre i landet är en skam. Han tog upp det fall i Nybro 2006 då en 91-årig kvinna tog, <skratt> tog livet av sig sedan hon nedkastade den hjälp hon behövde från kommunen. Mot slutet tog han upp kriminalpolitik, något som Sverigedemokraterna ska satsa hårt på. Inte minst viktigt med tanke på hur tyst den borgerliga regeringen varit på området. Trots att vi har en moderatledd regering så är det förvånansvärt tyst om kriminalpolitiken. Det behövs ett riktigt trygghetsparti i Sveriges riksdag och vi ska ta den rollen. När det sedan var dags att fatta beslut i en lång rad ärenden blev det het debatt om ett förslag från partistyrelsen att höja mensavgiften på 200 till 300 kronor. Det slutade med en votering där resultatet blev 73 röster för, 73 röster emot. Och med inställning blev då avgörande. Denna valde att bifalla höjningen. Även ett förslag till stadgeändringar väckte het debatt. Under debatten framkom flera ändringsyrkanden. Och med hänsyn tagna till några av dessa gick förslaget igenom med den trefjärdels majoritet som krävs för stadgeändringar. Här skulle jag vilja kommentera lite. När det gäller mensagyften så yrkade jag på oförändrad mensagyft. Det vill säga avslag på partistyrelsens förslag. Och jag motiverar det med att en höjning skulle kunna missgynna medlemsutvecklingen. Jag förde även fram att en medlem är mycket mer värd än bara det ekonomiska värdet av medlemsavgiften. Det är ett stort steg att ta att bli medlem. Och det här steget bör inte försvåras genom en högre medlemsavgift. Dessutom ser är ju medlemmarna mer benägna att bidra till partiets verksamhet. Även ekonomiskt då genom bidrag till bland annat valfonden. Och även Roger Hedlund, mycket entusiastisk organisatör och aktivist från Gävle och dessutom ordförande, yrkade på avslag. Förslaget innehöll en möjlighet för de medlemmar som inte önskade medlemsinformation och ästekurin i pappersform utan som nöjer sig med att hämta informationen från nätet. på man då ska kunna få en sänkning med 50 kronor till 150 kronor. Roger menar att information på papper är mycket bättre för att hålla medlemmar och deras närmaste omgivning informerad om partiet. Det är för sig inte så förvånande att höjningsförslaget till slut vann eftersom för de församlade ombuden är en hundenlapp ingenting med tanke på alla de uppoffringar som de flesta fått göra och gör för partiets bästa. Det som är förvånande är att en enda röst avgjorde vilket visade att mötet tog till sig de som jag tycker är goda argument som fanns för att inte höja medelsavgiften. Jag ska också kommentera stadgeändringarna. Den mest debatterade punkten... –var huruvida den del av det lokala partistödet som ska föras över till och analyseras av Riksförsörjelse och valarbete då, bland annat utskick. Om den skulle ökas från 25 till 40 Och 40 blev utslaget alltså. Och förändringen är gynnsam för oss i Stockholms län eftersom vi kommer få avsevärt lägre kostnader för de valutskick som planeras inför 2010– Sen fortsätter sd med vad som hände efter lunch. Då var det dags för programpunkten Hälsning från sd Varför punkten heter Hälsning kan man undra. För det var något betydligt fylligare än så ombuden fick sig till livs. I ett passionerat tal gick sd Erik Ankis till mot ett hav av kval. När han skildrade den situation som många unga lever under i dagens Sverige. Han sa bland annat... Det förekommer att elever hotas med lägre betyg om de inte tar av sig sina svenska symboler i skolan. Våra ungdomar kommer tyvärr inte undan svenskgräntligheten när de växer upp heller. De diskrimineras på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har instruktioner att prioritera invandrare. På eftermiddagen talade även partisekreterare Björn Söder om lång rad motioner behandlades. Det var vad som stod i princip från... Den dagen av vårt riksårsmöte. Jag har tänkt att fortsätta, även om det blir rätt mycket, att eh, ta Estekyns rapportering från årsmötets sista dag. Söndagen. Eftersom det var mycket kvar på dagordningen började man en timme tidigare än planerat, alltså klockan nio. Motionerna hade behandlats på lördagen, hade i huvudsak rört partiorganisatoriska ämnen. Nu var det dags för de politiskt inriktade motionerna. Flera av dessa yrkade på ganska betydande politiska riktningsändringar i partiets program. En flitemotionär var Bengt Olsson, pensionerad sjökapten från Sjöbo. Han motionerade bland annat om att Sverigedemokraterna borde verka för att Sverige ska få en författningsdomstol. Vi har en dag en institution med GIKO i spetsen, men den är i realiteten verkningslös, skrev Olsson i motionen. Partistyrelsen påpekade i sitt skriftliga yttrande att det finns visserligen ett lagråd, men det har endast en rådgivande funktion. Motionen biföll av mötet. Två mycket välskrivna och intressanta motioner av distrikt ordförande Jens Leandersson. Den var tyvärr förhindrat närvara på mötet, men motionerna som handlade om kulturpolitik respektive miljöpolitik fann andra förespråkare på mötet. Den miljöpolitiska motionen drog upp riktlinjerna för ett omfattande utvecklingsarbete av partiets miljöpolitik. Inte minst viktigt var betoningen av det svenska landskapsskyddet. Södra är ett nationellt parti, men perspektivet var inte på det minsta sätt begränsat till vårt lilla hörn av världen. En tanke var att det svenska biståndet i hög grad begått i natur- och miljöskydd i jordens fattiga länder. Beslutet på dessa motioner var att de skulle anses besvarade, om det heter. Jag fortsätter här. Det står så. Olle Larsson från Härjedalen hade motionerat för att få till stånd en lika behandling av invånarna i fjällområdet. Han skrev i sin motion. Alla medborgare som bor i renbetesområdena ska ha lika rättigheter till boende, nyttjande av marker, jakt, fiske, virke och ved där de bor. Man har som berättat att samerna för närvarande på många sätt har särrättigheter på dessa områden. Och de menar att säkerligen de renägande samerna. Årsmötet beslutade att hänskjuta ärendet till partistyrelsen med uppdraget att inarbeta huvuddelen av innehållet i ett glesbygdspolitiskt handlingsprogram. Karina Herstedt från Hans Krona och Mikael Rosenberg från Helsingborg hade tillsammans skrivit en motion om skolpolitik. Den yrkade på ett fullständigt avskaffande av religiösa friskolor. Den argumenterade bland annat... Barnen riskerar att inte få möjlighet att välja utan tvingas in i en oskyldständig religiös föreställningsvärld. Tusentals barn kan därmed få en verklighetsförfattning och en världsbild presenterad av okuriteter som företräder något helt annat än vad skolböckerna säger. Nu hettade debatten verkligen till. De två motionärerna fick mottugg av bland annat Erik Alnqvist från Lund och Julia Kronlid från Örebro. Den sistnämnda hävdade att troende kristna förtrycks i Sverige och att de styrte det med egna erfarenheter– det är verkligen inte att ta miste på hennes starka engagemang när hon äntrade talarstolen och framförde ett brinnande försvarstal för kristna förskolor. Jag har själv utsatt för mycket, bland annat blivit mobbad för min kristna tro. Vi Sverigedemokrater om några borde kunna förstå hur kristna har det i Sverige. Det blev förstås votering och denna utföll med ett avslag för motionen som då alltså innebar att det skulle man skulle avskaffa religiösa friskolor. Motionären Niklas Karlberg Stockholm yrkade på att den punkt i partiets arbetsmarknadspolitiska program som förespråkar en medelväg mellan ytterligheterna fackmakt och arbetsgivarmakt skulle strykas. Han menade att dess innehåll i själva verket allt för mycket gynnar den ena parten, nämligen arbetsgivarna. Mötet beslöt att hänskjuta motionen till partistyrelsen, något som kanske kan ses som en halvseger för motionären. Partiordföranden i Mokeson hade ju dagen innan talat ingående om detta ämne så ingen kunde betvivla att partishusen kommer att arbeta intensivt med frågan. Om de religiösa friskolorna vållade mycket debatt blev det om möjligt ännu hetare i lokalen när man kom till sista motionen. Den var skriven av William Pussell från Borås. Värmen orsakades av debatten men handlade delvis också om uppvärmning på ett globalt plan. Julian Petzel hade motionerat om att Sverigedemokraterna borde verka för en sänkt skatt på bensin och diesel. Partistyrelsen hade i sitt svar uttryckt förståelse över att många är frustrerade över de höga priserna. men påpekade också att bensin och drivmedel är fossila bränslen som enligt majoriteten av seriösa forskare är klimatpåverkande. Partistyrelsen yrkade avslag på motionen. För denna linje argumenterade bland annat Per Björklund och David Kronlid, båda från partistyrelsen. Men motdelen blev massiv. När tal efter talar höll brantal för de som bor i glesbygd och är beroende av sin och dieseldivna bilar. Det blev seger för denna sida. Motionen bifölls. På eftermiddagen avslutas riksdagsmötet och den nya styrelsen som valdes i fredags har nu att ta i tur med en lång rad utmaningar. Det är nu bara lite mer än ett år till nästa val. Valet till Europaparlamentet. Sen följer kyrkovalet hösten 2009 och sen riksdagsvalet 2010. Estekuren vill uttrycka ett särskilt tack till de aktiva i Värmland och till hotell Gustaf har som tradition att ha riksdagsmötena på varje plats i landet. Men till Värmland hoppas nog alla Sverigemokrater som rest från hela vårt land att kan återvända så snart som möjligt. Ja, det var vad som stod det står på vår hemsida, Restekrings hemsida, om riksårsmötet. Jag ska ta lite ytterligare som jag har faktiskt hört och sett. Och jag börjar med det jag har hört i radio. På S, då SD nådde lördagen den 3 maj hittills ovanade höjder genom att partiledaren Jim Åkeson deltog i Ekots lördagsintervju. En aktuell person frågas ut. Den här intervjun varade i en dryg halvtimme. Gick i P1, dels 5-1, dels i repris 19,03. Åkesson är i, om man så vill, i gott sällskap med bland annat landets ledande politiker och andra makthavare. Det här programmet är alltid, som jag uppfattat det, seriöst. Även om man försöker få ut den intervjuade på Hal is Tycker jag tycker att Åkesson klarar situationen och frågorna på ett bra sätt. På fredagen hade Studio 1 ett drygt tio minuters reportage med anledning årsmötet. Och på söndagen i Godmorgonvärlden hade panelen, tre inbjudna journalister, en kort diskussion om Ester och framtiden. Och måndagen så hörde jag några kommentarer om Ester från Blekingelens tidning och från sydöstran i Ekots tidningskrönika. När det gäller tv, jag ser inte så mycket på tv, men på måndagen här råkade jag se på morgonen i morgon Sverige. I tv1, KG Bergström framföras sin syn på sdm med anledning av årsmötet. Bland annat stod man upp årsmötet som ett medialt genombrott. Man noterade också en vänstersväng när det gäller arbetsrätten. Och man noterade att årsmötet ville sänka bensin- och dieselskatten. Bergström vill inte håsa SDs chanser inför Europaparlamentsvalet men menade att ett lågt valdeltagande gynnar SD. Men när det gäller valdeltagande, jag tror han tar fel. Vårt problem i tidigare Europaparlamentsval har ju varit att vi har haft svårt att få våra sympatisörer att gå och rösta. Eftersom man allmänt haft en negativ syn på EU. Och jag hoppas verkligen att denna gång att alla inser hur viktigt det är för partiet att uppnå ett bra resultat i Europaparlamentsvalet. Och att alla våra sympatisörer verkligen röstar den här gången. Eh, I det programmet så menar man att frustrerade arbetarväljare- och misslyckad integration kan ge Sverigedemokraterna röster. Ja, sen tog KG Bergström upp det här med vågmästarrollen. Och han trodde inte att det skulle få någon betydelse- om det skulle bli så, att vi blev vågmästare. Eh, men det kan mycket väl vara ett önsketänkande från hans sida. Och vi får väl avvakta och se- Oavsett vad resultatet är säkert makten det viktigaste för riksdagspartierna. Jag råkade också se en repris av Värmlands nytt i TV24. Det fanns ett kort inslag där med intervjuer med Jimmy Åkesson och även båda värmlänningarna Runar Filper och Yngve Johansson. Ja, nu tänker jag ta en liten musikpaus igen. Och det får bli... Sindy min Sindy med Lars KG. Den är också från Slagerkavalkaden nummer 15. Ni lyssnar på Radio SD. Det finns ytterligare en hel del om och från riksdagsmötet, Men det har tänkt bara till kommande program. och övergår istället till gårdagens artikel i Expressen med rubriken, jätterubrik, stor fet stil SD över 4%. Den står också i rubrik Expressens och Demoskops väljarbarometer. Nu är Sverigedemokraterna större än KD. Jag ska citera lite här. Jimmy Åkesson och hans partikamrater närmar sig maktens centrum. Men inget av de etablerade partierna vill ha dem där. Ur texten klart är att Sverigedemokraterna får sin högsta siffra sedan Demoskop började särredovisat partiets stöd i oktober i fjol. Tidigare partiet hamnar strax över 4% i ett par mätningar från opinionsföretaget Sensio som tydligen är norskt. Man har en liten kurva här där våra opinionsprocent finns upptagna. Det börjar i oktober 2007 och då har det varit 3,0, 2,3, 3,1, 2,8, 3,2, 2,5, 3,1 och nu är det 4,2. Även om det alltid går upp och ner sådana här mätningar på grund av att det inte är fler än 1008 telefonintervjuer man har gjort. Men trenden är ju definitivt uppåtgående och det ska bli spännande att följa utvecklingen här i framtiden. En liten rubrik där man har ansikten på riksdagspartiernas partisekreterare som då förklarar varför SD får nobben av riksdagspartierna. Jag ska inte läsa det utan istället... Så tar jag upp partiledaren, det vill säga Jimmy Åkessons kommentarer. Ett sätt att skrämma väljare, är rubriken. Sverigedemokraternas partiledare, Jimmy Åkesson, tar lätt på de fientliga budskapen från de etablerade partierna. Det är en sak om man ser nu och en annan sak hur man agerar 2010, säger han till Expressen. Han har ett par förklaringar till att Sverigedemokraterna går igenom 4 valen i Demoskops majmätning. Det har blivit mer fokus på vår politik och väljarna har fått upp ögonen för att vi har en breddad agenda, säger han. Vad betyder riksdagsmötet i Karlstad i en fråga? Självklart så får väljarna upp ögonen för oss när vi uppmärksammas medialt. Så all publicitet är bra publicitet. Med tanke på vad ni i Expressen skrev om oss så borde det väl gälla. Men fokus på vår politik har ökat. Det är bra för oss. Jag tror att vår lilla vänstersvängare som marknadspolitiken har mottagits väl i partiet. Vi har också satt fokus på EU-valet. Vad tycker du om att de andra partierna nobbar allt samarbete med er? Vi har sett ute i kommunerna att det inte håller. Det pågår ändå samtal mellan skola och väg. De etablerade partierna säger i kör att inte respektera människovärdet. Vad tycker du om det? Det är den sista frågan som tas upp här. Jimmy svarar, man rapar upp det där gång på gång. Det är ett sätt att skrämma väljare. Men jag är inte säker på att de tror på det själva. De har ju lärt känna våra företrädare ute i kommunerna, säger alltså Jimmy Åkesson. Eh, på ett annat ställe står det här, all publicitet är bra publicitet. Åtminstone för Sverigedemokraterna som för första gången når över 4% i demoskop. Mätningen gjordes precis när partiet granskades i samband med sitt årsmöte för en vecka sedan en rapporterade om SD som vilket annat parti som helst. Och just det sista meningen där är väl egentligen det, det viktiga. Ja, det var ju mycket intressanta och glädjande nyheter. Och nu ska vi ta något helt annat. Det är nämligen så att eh, vi vet ju alla att delar av Sverigedemokraterna organisation. har en hel del pengar även om det är långt långt fram till vad vi behöver för valet. Men det här med en hel del pengar, det är ingenting som gäller ADSD utan vi kommer tyvärr tills vidare att vara beroende av bidrag från lyssnarna. När det gäller bidrag så kan man sätta in det på Stockholmsdistriktets plusgiro som är 467 3716-9. Jag tar det en gång till. 467 37. 16-9 Och det är viktigt att ni skriver Radio SD på talongen så att vi vet hur vi ska, hur vi ska hantera pengarna. När det gäller eventuella synpunkter och kommentarer avsände Radio SD så kan ni posta till Radio SD. Gärna mitt namn Arnold Boström. Box 20085. Postnumret är 10460 Stockholm. Så Radio SD Arnold Boström, Box 20085, 160 Stockholm. Eller du går också bra med e-post till Arnold.bostrom.se. Jag vill passa på att tacka några lyssnare som har sänt välkomna bidrag till rådverksamheten. Det är Sten, Per, Leif och det är Sture. Och dessutom vill jag passa på att nämna att vi fått tack från en person i, som i Sydostasien lyssnar på våra sändningar på internet. Vi når alltså hela världen med de här sändningarna. I efterhand kan man lyssna på Radio SD på, genom att ta fram SD-Kuryns hemsida. Det är bara att klicka så kommer man rätt. Det finns Radio SD där på hemsidan. Och där som sagt sändningarna i efterhand och... Utan musikenslagen som vi tyvärr inte kan sända på internet. Då har jag kommit till punkt för idag. Och jag har valt att avsluta programmet med ytterligare en eller kanske två melodier. Den första är definitivt en sång från en av mina barndomsfavoritfilmer, Nämligen Rasmus, Pontus och Toker. Och melodin heter Karusellvisan och det är Stig Olin som... Sjunger den här melodin vill jag tacka för idag. Hej så länge!